Ilaria uan kasartzea. Ze gertatu da? Ze gertatu da, ze gertu. Iaia, susunen galdetegi morera. Jo dugu, claro, ja. beti oi hartzen go grabatzen dugu, ba hemen antzetatik ohitura galduta dakat. Bueno, bueno, berreskuratzeko ordua bada beraz, <laughs> eh. Ba gore gaurko amapola morea, gero aurkeztuko dugu, baina agurtu, agurtuko dugu, arratsaldeon. Kaixo Arratsaldeon. Hitze egin dezakezu baina nortzaren oraindik ezin duzu esan. Oso ondo hazet esango. Ananimatoa beti gustatu izan zait. Gainerako Elkarrezketa osoa izenik esan gabe ta bukaeran. gogoratzen magra esango dugu. Vale, neregatik ezago problema. <laughs> Ananimatoan bizitzen jarraitu nahi duzu. Benga, zauez ki <laughs> bueno, Arratsalde honen esango diego, Antxeta Irratiko, oi Oiartzun Irratiko eta baita Infozazpi Irratiko gure lagunei ere. Tan astio artekoak. Hori da, baina Infozazpi Irratian kuña bat eskatu digute. Baiala. Baiala. Ah. Bai, eta egingo dugu, eh? Bai, bai, bai. bai. Bitartean, ba, denei arratsalde honen esan da, ba, Wikipedia atalarekin hasiko gara. Gure gaurko amapola morea, endaian bizida, komunikatzailea da, bai ofizioz, ikasketas eta baita debozioz ere. Sosa arrazakeria taldeko mugak taldean lan egiten du eta ikasturtonetan berezko agendarekin askiez eta ikasten hasi da. EHUko berdintasun masterra egiten. Hantxete irratian ere partekatzen du, bere ezagutza bihastean behin. Etorkineen komunitatearekin lan egiten du parez pare. eta kentzea lortzen du. Eta behar duen bezala pertsona bilakatu. Giza Gizaskubideen aldeko militantea da. Luz eta zabal, segi genezake eta egokiago. Izango da, Wikipedia atala berarekin batera osatzea. Anaitzea girre, zer moduz? Osondo, eskerrik asko sarreragatik nahiko lore bote izkia Eta, bueno, bakarrik, e, komunikatzailea esan dizu bozioz ere, eta hori markatu baino. Mm, ez. gehi ez baina, bueno, ikasten eta guztua hartzen juna inzori egia da, eta eta erain bai, konplejori gabe esan duzak ez guztatzen zaidala, eta saiatzen naizela. Anaitze, mikrofonora gehiago horretzeko bai. barkatuko dizut. Bai. bestela claro ja infozazpin kalitatea exigitzen digut. Ez hori beste <laughs> divisioa ba da, ja... <laughs> Ba, saio goztietan bezala horreko gonbidatuak, naia alkortak, e, sabletik mundura webguneko eramaliak, besteak beste, mm -hmm. eh, mirari, Eida. galdera bat e, utzizizuna nahitze, eta beti izaten da galdera potoloa, eta nahi gabe kasolitatez ba, pertsona egokiari e, zuzendutakoa. Hau ere, ba, bueno, izan daiteke zuk edo normaltasunez erantzoteko galdera bat, ba? Zer ez egiteaz damutu den? Zer ez egiteaz. Orge. Zer ez egiteaz. Damut, zara. Bai. Zer ez egiteaz. Zer ez egiteaz. Zer ez egiteaz. Fu. Galdera horrekin hastea, nahiko gogorra da, eh? Ba, ez egiteaz. Ba, kizue Jimenez Losantos eko sondo kontrolatzen zuela isiltasuna irratia. Ja, yeah, bai. nikez. <laughs> <laughs> zer ez da izteaz, ba, igual askotan pentsatuetena errezago ez esateaz damutzen. naiz horrein dikertatzen, kostaren zait, zer e, iruditzen zait, hausnartu e, gabe edo, bentsat pixkat pentsatu gabe gauza botatzea ez zait bat ere gustatzen. Da, hori askotan gero badakizu jotentzea sensazio horrekin, ba, esan egin behar nuen, edo beintzat e, zeo zer bota edo baino iritun zait, e, zen gauza esateko ere, hobedala isilik egotea, ez? Mm -hmm. Hori, bai, batzutan beste batutan baino okerrago damakit. Adibidez, hori izan daiteke adibide bat, e, txikia, baino era berean pisua dauka na segun eta ze ho eta ze kontestutan ba anaitze zure prestatzen joan zaitez zen bukaeranzuk ere bihaste barru izango dugun amapola moreari galderatxo bat utzi beharko diozu zu nahi duzun gixakoa eta sinplea mardula hola bururatzen zaizune modukoa Eta, bueno, esango dugu, agian e, kasuleitatea izan dela, baina zorionez ala zoritxarrez ba ongi tokatu dela gaurko honetan zuizatea gure amapola morea. Sak liep aldizkariaren aurka egindako atentatu dela eta bazala parta e, sortu zen bereala. Eta ez dugu noski gaia berriz hartuko hemen, ba asko itzein delako eta amapola morea beste mota bateko saio bat da. Baina bueno, galdera honakoa litzateke, nola tratatu da gaia e, zure ustez e, edabideetan etorkinekiko? Haze hmm. galdera india zuen, eze, eh? justu hori komentatzen hain nintzen lagun batekin nola tratatu gai hau zer, zer komentatu ze alde asko dauzka eta eta ez da bat ere hau aztertzea eta oni buruz zeo zer fundamentuzkorik esatea, eh? Zehazko entzutenak eria, jende asko hitz egiten du, bakoitzak berea esaten du, baina ez da bater erraza. Lehenengo gauza esango nuke da, genero ikuspegia eta ez da bater tratatu. Prometan ari naiz. Ez deki. Emakumeak ez dira kontutan hartu, ez da duin, ez prometan ari naiz. Brometan ari nahiz. Ez, e, iruitzen zait, ba hori, e, gauza pila bat esan diela, e, informazio pila bat eman dela, baina informazio baino gehiago ikuste, eta albisteak, albiste jario hoi zuherriagoan da, ez? Eta hor nik ez dakit horrek ere baliodun asko denbora gehiagia ematen duen edo beta handirik ematen duen ulertzeko. Eta nik horri ikusten dutena, diez gauza asko ikust, ikustia daitezke, eh? baino adibidez, alde batetik ez bakarrik etorkinekin lotuta, haizik eta guztiekin, azken finan ikuste, enmezua hauek e, gizarte osoko e, personek e, jasotzen dugula, eta guztio gaudela jendarte honetan, eta ez bakarrik etorkinak eta guztio dozkagula iritziak, eta azken finan guztion e, kontua gala. Eh? Eta alde hortatik, adibidez, nik aluzinatu egiten nola kontatu zan, Gertatzen ari zan momentuan, pelikula bat bezela guazan. Mm, sí. Zuzenean telebistan, irratia, bueno, Twitter, tal, izan zan, izugarria, ez? alde hortatik, ematen zun hori fikzio bat bezala. Ta hori ja nire ustez datu bada, ez? Espektakularitate hori, eta bar, eta bar, eta, bueno, gero etorkinekiko, nik ez nuke etor, etorkinetaz komunitate homogeneo bezala bezela itzein sekulan, Esan da, etori kontutan hartu erdugu, eta... Kontu zartu eta saiatu beste modu batea ba, ba, guztion artean bezala horrege anistazun izugarreak olako. Zer ikusten dut, talde batetik e, eta gainea hori apuntatuta akarridetze, ez detuzte pedagogia ondirik egindanik adibidez, azaltzeko zer dan, zer dan musulman, persona musulman bat, edo zer dan islamiarra, edo zer dan islamikoa, edo zer dan arabea. Edo zer den jihadista, esan nahi, hor dana nazten ari da. Dena bat balitz, bezala. Mm -hmm. bai. Ordun askotan, egin dezakegu traslazio hori arabea, jihadista, esan nahi, esageratzen ari nahi, eh? baina azken finan daukagun, horregatik zateizuet, ez dakit zen neurritan analizatu edo aztertu dezakegun edo refleksio hori egiteko e, in, informazio landua izan, ez? Denak zaku berean sartzeko, joera. Hori da, hori da. Ordu, nere ustez, ez dakitink ez batean goba hor kalean, ez dakitnik jendeak zer esango luke. Nagian e, gaia landuagoa dago eta gauzak argiago daude, baina nere ustez, batez ere hemen dagona konfusio handia. Horrekiko, beste alde batekiko zer esango nuke, hasiera ba, baten behintzat eta, eta baita ere beste alde polemiko oso polemikoa izan da, E, adierazpen askatasuna. Eh? Zergatik egin duten hau, batzuk esatzen duten hori ezin da egin, erligioa tartean dago, orain komentatzen genuen, ba, aita santuak adibidez esan duela. Karo, erlijio bat ezin dela, hain erraz kritikatu, ez? Ba, bueno, neri iruitzen zaitori oso grabea dela. azken finan, nik egunotan pentsatzen nuen, adibidez, erdi aroan erregeek, erregeek, osean, botere absolutua, eta... Hari inorreke zintzion kritikarik egin ez, ez zan atribitzen, zazken finean. Ba hori berak zehukamoterea zuri e, bizia edo edo eriotza emateko, ez? Errege guztiek zehukaten bufoi bat. Eta humorearekin, ura zan bakarrik atribitzen zana esatea, gertatzen ergertatzen balinbazan, oker edo ongi zegoen, ez? Zan nahi, eta ere ustez, humorea erabiltzea eta satira erabiltzea kritika bat egiteko, Hori iraingarria balin bada eta horre justifikatu balin badaezake sarraski bat ez goaz oso ondo. Ez? Bestalde batetik. Gainera horrek zeikarriko du azken finan, balengoan komentatzen genuna zen neurri hartuko dian xenofobia indartu indartzen ari da, ja agertu dira pintadak Bilboan ere bai, azken bai. finean haste guti bai, horragatik eta, bai. eta bar... Eta beste gauza bat oso importante horitzuntza itena, hemen orain derrepente aridia dia ateratzen e, e, adierazpen askatasunaren aldeko defentsan, nere ustez sinesgarritasun handirik horretan, ez daukaten e, personak nola baita esateko edo alderdiak edo instituzioak ez, zeparixen Parixen adibidez ikusigen honra joi manifestaldian, bone, ikusigen itun, Estatu guru pila bat batzuk e, ba, surre, nahiko surrealista zan, ez? Han ze bai. jende zegoen ikustea pankarta garekin. Rajoi aipatu eta handik urrengo egunean ba e, sareka daura, ez? E, Euskal Herrian Hori, edo goendalegun batzuk e, e, aprobatudan mordazale. Hordun, e? bai. zertaz ari Eta beste gauza bat, bueno, zu, e, zurekin ko, bueno, komentatu duguna eta bar, Parisen jaiotako jendea da. Parisen jaioak, Parixen eziak eta Parisen erradikalizatuak. Hori gutxi komentatzen ari da. Ez, ez du e, pentsatuko zertan, e, zertaz di joan hau, e, integrazio politikak Europan igual ez dira behar luketenak, hor ere, gaipo potoloa dago eta azken finan ba, eta bokatzeko ez, azkenean programa jumuz daigu, <risa> baino balsek adibidez eta hori e, komentatzen zidaten atzo, esan du Frantzia gerran dagoela. Bai. Baina, kero, pentsatzen balin badagu musulmanak Frantzian bizi dirala edo Europan bertan jaioak diala zer da, gerra zibil bat, Frantzian dagona? Hmm. Zert azari da edo ez dira frantsesak balsentzako persona hauek. Horda gogiltza ez? Claro. Hordun, esateizu edo ere ustez, ff, kontua oso oso, oso, oso komplikatua da. Eta alde asko dauzka, hausnartzeko, e, baina hori, orain batez ere hori ez, ze, hori ze, zein ateratzen da e, segun eta zea eskatadesunen defentsan, apologia hori eginez, eta bueno, hemendik aurrera ikusi beharko da hori. Ba Ez etorkin komunitat, bai, bueno, xenofobia azkenean e, guztion kontra e, ajatuko da, baina hori musulmanekor edo, edo arabek edo ba, ba, hori, nasketa horrengatik igual bai sufrituko dute horren ondorioa. Mm -hmm. e, anaitze sarreran, edo bueno, Wikipedia gure atalean aipatu dugumezela, sosarrazakeriak mugimenduan lan egiten duzu, komunikazio lan taldean zuzen ere mugaken, E, azaldu zin den egunerokoan nola lan egiten duzu? Bai, ba mugaken e, gure elan ildola importantenetakoa da, ba, ba justu hori komunikabideek nola tratatzen dituzten, nola aurkezten dituzten e, inmigrazioa eta anistasunarekiko gaiak, ez? Zazken finean gure ustez komunikabide batek edo edabideek ba e, estrategikoak dira nola ere gizartean balore batzuk bultzatu, balore positibo batzuk bultzatu, Eta adibidez, integrazioa lantzeko eta hori bueno, ondo lantzeko edo gatazka lantzeko. Eta guk ikusten duguna da, ba, bueno, nola tratatzen dituzten, e, honekin lotutako gaiak, ba, azkenean, orokorrean eta gero nahi behizue, konkretuan ikusi aitezke, ba, bueno, badaudela, badaudela salbo ezpenak, edo, bueno, danetik dagoela baino tendentzia hori, dala nahiko, nahiko problematikoa eta azken finean, edatzen duten mezzua, gelditzen dana da, nahiko, ba hori, problema dela, inmigrazioa eta desberdina eta kanpotik etorritakoa eta guzti hori. Hola, oso simple esan da, baina bai. Azkenean, e, gutxi gorabera bera, bihideia doa bota dituzu ez? alde batetik nik uste dute askok egiten duguna katsa dela etorkinen komunitatea, e, batzea, hori talde homogeneo bat, eta... Balitze bezala eta gero bestetik e, dago ba politika integratzaileen e, porrot hori, ez? Bueno, bi gauza eta askoz gila gore oso ezberdinak zuk e, egunero ikertzen duzu prentza nola ibiltzen den eta euskal prentza orokorrean e, nola dago gai hauekiko, sensibleagoa da, zuzenagoa da edo gainontzeko guztiak bezala? Ba, horretan ere Danetik dago, Karo, hor, e, nahi ba e, desberdintasun bat edo behintzatak e, aklarazio bat egin berkolitzak ez zuek ari zarete euskaraz publikatzen dan prensaz, edo euskadiko prensaz, edo esan nahi dut guretzat e, euskadin e, publikatzen dien egunkariak e, e, e, bederatzi uste dira, edo amaika edo ez nahi osondo goratzen bai? Ordu, baina bueno, ikusiko begiratuko guagin honik oso argi ikusten dut desberdintasun bat nahiko nabaria izaten dana, ze esateizu bete, eh? gero igual juten zea eta importantea da segun zekazetari lan duen gaia, nola ezagutzen duen, ze jarrera daukan, ze denbora eukidun guzti hori oso importantea da. Karo, gero dago, egunkari bakoitzaren hildo ideologikoa. Eta zer egin nahi duen, edo adibidez badago egun karibat, ba, bueno, e, e, elkorreo azken alientan, no, bueno, denbora deixente damakin, eretzako bueno, abigualu nahiko fuerte da, eta nik bakarrik e, e, sinatuko dut hau, baina eretzat elkorreo kaskotan xenofobia egiten du militanteki. esan nahi dut, ez? Ze beste batzutan konturatzen zea, egindutena da igual titular bat oso torpea idatzi, baina ez zegoela igual intentzio txarrik benetan, Gai hori ateratzean edo tratatzean, eta bar, baino, ef, azken aldionta nik adibidez, batez ere korreo nikusietena da, ba hori. intentzio bat zebola, hori, juritzen zaitu oso oso grabea, ez? E, zuek e, belarritik e, tiratzen diezue, e, bidali imailoa, eta horako albistetan auta hubi datzi duzue? Bai, bai, e, ez beti, baino, saiatu gera ze batez ere, karo, horregatik ez daizu, ez guk beti saiatzen geha, nola eta alda neurrean pozitio lan egiten, eta bueno, Zalaketarik edo ez ez dut uste inoiz jarri egunik e, egunkari baten kontra. Ni ah, gogoratzen nahi ez, baino bai, ba, ba idatzi eta esan nahi zu. Ba, atera ez unau igual, ere ba, bizatu zazu, ze agian ez da, ez da zuzenena, edo, bueno, ba, askotan e, egindutena da ba, silentio administratibo esaten dana ez. Eta gertatuz haizu inoiz, e, ba ustez, edo idatzia idatziadagoen artikulu bat, ba, iritzen zaizuna, ez tagola behar den bestela kontatuta, eta kasetariaren gana jo, eta honek erantzunez, baina etxe honetan horrelatera behar dut, bestela ez. hori ez? ez? eta, bueno, e, beste, positiboan ere, nik ikusten ditut jardunak, eh? eta didez hori, eh, asko fijatzen naizenik zenik, adidez egunero, ba, hori kontatu, bueno, ez dizuet kontatu azkenean, baina gukai ez, Egunero e, irakurtzen ditugu edo ustutzen ditugu hogeita iru egunkari estatuan, estatu espainiarrean, ez? Eta hor dun nik e, ustutzen dut e, berria. Egunero irakurtzen dut eta horra, gertzen dian albisteak inmigrazioa eta aniztasunaren erekin lotuak ba, ba, jasotzen ditut gure datu base erako, eta barra. Berrian bai ikusten da adibidez intentsio bat eta kontu bat eta gaiak hobeto tratatzeko eta bere estilo liburuan adibidez eta nonbait eta egarridet baino bere estilo liburua guk aztertu ditugu estilo liburu desberrienak ez guztiak baino batzuk bai eta estilo aipatzen dira, ez? Arrazakeria nola tratatu, xenofobia eta edo ez zer hori, arrazakerian edo xenofobian eta barreta bar, ez? Hori berriak jasotzen du adibidez. Mm -hmm. Eta, eta gero gaietan ere ikusten da abarkatu. E, gaietan ikusten da igual, e, genero-biolentzia kasuak balin badira, eta e, beste egun karibatean bere ala esaten badizute, ba, ba, erasotzaia ezak inongo azala, olakoak adibidez berriak ez ditu egiten. Ez Edo delituak daudenean, edo... hor bai, bueno, ez da, bai, hobeto lan egiten dute alde horretatik esango nuke, baina gero hori importantea da, eh? Segun, Ez da bakarrik medioa eta ideologia baizik eta kasetaria. kasetaria. Eta adibideak ere ikusten ditugu, ez? E, aipatu duzu e, erasoren bat izaten denean, eta hemen aitzi berrak txukuntxukun txukun, e, adibideak jarraiz dizkigu. E, bortxak eta bategon larun bat gauean, bortxatu sortua da eta erasotzailea senegalen. Horrelako akatzak askotan. Bai. <laughs> Zoritzaraz. Bai, agian ikusten da, agian batzutan gerozta gutxiago titularretan ateratzen direla, ze badakizu azkenean askotan irakurtzen dugu bakarra titulara dela, eta horrekin gelditzen gehala ez. Ta igual, horretan ikusi daiteke, bueno, baina jarraitzen da egiten, eh? Eta hori irakurtzen detenean, baniz esango dizu, ba, telefon hartuko nuke, eta, eta deitu, eta esana aber, esplikatuko dizu zertarako balio duen honek zertarako esaten duzu erasotzaia senegaldarra dala, karo, ortrampa dago eta, eta, eta erasotua legazpikoa ez, karo kazetarik askok eta hau askorekin hitz egindet, ba, esaten diatez ezke, hau informazioa da ba? Zure gaitas ezbentzaz dezuen, baina karo. Hori da lerroak betetzeko edo minutuak betetzeko, esan, igual eran zuten aldizute, ah, baina esan dut bat legazpikoa eta bestea senegaldeko, ez? Ola orekatu egin duela bezela. Hixe, aldatzen Hori informazio... esan gabe ere orreraso bat dago. Claro. Karo, eraso badago eta sonaidet senegaldarra jarri beharrean, jarriko banu, eh, Kolombiarra edo Marruekosekoa edo Laponiakoa edo Alemaniarra eraso aldatu egiten da. Ez. Eta legazpikoa, ba, le, ba esan legazpin eraso batean dela, eta, eta gainea, ez da berdina, legazpikoa esatea, eta senegaldarra izatekoa, azken finean, legazpikoa hemengoa da, gurea da, ze azkenean horrela funtzionatzen mm. dugu askok, eta guk, azkenean ze zaigu, e, atzerritarrekin, edo etorkinekin, edo inmigranteekin, estereotipo asko dauzkagula, ze asko ez ditugu ezagutzen. Orduan, gu, eta hori normala da, ze guztio gertatzen zaigu, askotan estereotipoekin e, mugitzen gea ze pasatzen da estereotipo horri horiekin bakarrik mugitzen garenean prejuiziak aurreritziak dato zela eta azken finean nik ez balin badukat informazio askorik edo harreman handirik etorkin diferenteekin guztiak masa bat irituko zaizke eta azken finean ba, e, guztiak dira etorkinak eta horre dago ezer gehiago ez ta Denak ikusten ditugu, ba, hori baso bat izango balitzak bezala, baina ez ditugu zuaitzak desberniak ikusten, desbernia diala, ez? Ba hemen berdin, orduan, Et, etorkin bat. Ja, ba, e, orduan, senegaldar batek hori egin duelako, senegaldar guztiak dira bortxatzeiak potentzian edo erasotzeiak potentzian, eta hori gertatu zaigu, azken filan hori da lortzen duena informazio horrek, eh? Estereotipo hori fijatu eta pixka bat gure pentsakera, Hortik bideratu. Ez daugagulako informazio gehiagorik alderatzeko. Iruitzen zaizu behar bada kaleko jendearen ganere erritarra runtak gara guztiak eta nahi gabe txertatzen direla alako iturak ez dakit, ba bizilagunarekin itzegin eta haine halako talakoren alaba erasotu dute. Da hor gelditu eta antik segundu atzutara esatea, bai, izke, torkinazen. Bai. Hori nahiko osartua daukago, bai. ez? Bai. Bai, eta horregatik da, azken fina, nik ez dut esango adibidez komunikabide gure pentsakera guztiz e, moldeatzen dutela, eta horrekin, e, ageresan nahi det guk ere, gure zentzu kritikoa badaukagu, eta jendeak pentsa dezake, eta beste iturri batzuk, eta beste informatzi batzuk, eta beste esperientzia batzuk izan. Baina, karo, guzti hau azken fina da, xirin birea bezala, beti, bai. erortzen, erortzen, erortzen, eta hor gero, Claro, botoa egiten ka, ka, da. Claro, eta eta eta ere iten da nazio hori gero ateratzen, atera egiten da. Eta komunitate desberdinen artean mailakatzeko joera dugu. Bakoitzak bere estereotipo da, estereotipo dauka. Claro. Mm -hmm. Adibidez, ba nik askotan adibide hauek hartzen ditut, baina ez dakit nik oso positiboa da, askin baina ani naizena da fiska bat estereotipo horiek eta aurreritze horiek zabaltzen, eh. Baina ez dakit, adibidez, ba hori, e... Arabeak edo marroekos etiketorritakoak izan dungo lirake, ba, lapurrak, eta hijitoak, ba, ba, alper batzuk, eta, ba, ez dakit, errumaniarrak e, edo kosobarrak, bada biolentoa guetan dabil zanak, esan nahi det, komunidade bakoitzak badauka bere, baina karo, gero guzti hori zabaltzen diho, eta azken feinan guztiai jartzen dizkiegu olako etiketak. Olako etiketak. Gerore beste batzuk, bide batzuk, aipatzearen. Hauek igual gaur egun ez dira titularetan ikusten ez. Horrekoa bezala, baina baia lerroak edo minutuak bete behar ditugunean, ba iztripu bat gertatu dela, e, bostillako gondirela, e, lau, get, lau pertsona eta bi kolombiar edo olakoek ere ikusi izan dira. Eta az, azkenengo ia bete hauetan, zeuta eta meliako... Delako esi hortan ere, ba, mesuak izan dira, inbazioarenak, eta ba, zetorren, sekulako txunamia, zetorrela, ona, e, Europa hankazgora jartzera. Bai. Karo, ez? Hor, or, mesu horrek ingelditzen da. Bai, endear. eta jarri dezun, jarri e, adibide hori, ba, hori, e, lau persona eta bi kolombiar. Nik hori irakurri ditu, ez deta urkitu e, titularra. Eta horri gehitu emakume bat. E, baitare e, sanita, e, jarri izan dutela, eh. Baitare. E, baitare. 4 la, pertsona emako bate eta bi Kolombia. Bai, bai Baino hori, eh, eta eta hori jatorriarena jartzea eta hor bai, hori da. <tiski> Ezke Izugarria honena? Bai. Bai, bai, bai. Hala da. Eta, eta karo, kontua da gainea, baino guk irakurtzen dugu eta etzaiko ez ez gertatzen esanai da. E, bai, venga, bai, venga. Urrengo zea, et, etzea gelditzen Baina hau ze, ose, sensibilizazuta bali mazau de nola bai, tagian bai, baina beste lapasatzu dezu horria, eta venga, beste gauza bat irakurriko dute, este zu erreparatzen, eta, eta idazten dia gauza batzu, bueno, ba hori, nahiko... Ba, anaitze, oso lango horra duzu, baintzat, ose, egunerokoan, e, seguraski egoera latzak eta gauza latzak irakurri barri izaten dituzu, baina... Umorea e, ba, mantentzen duzu, ez? Zaiatzen nahi, Zai, ziruizentzaitu umorea dala umorea galtzen badagu, akabo. Beti, bai. gombidatuari abesti pare bat eskatzen diogu, eta lehenengoa, bat iragu zuke aipatu diguzuna, murzegoren goren eh, azkenengo lanetik, eh, eus no, abesti haonek ere hastindua ematen dizkio, euskal eh, jendarte intelektual gafapasta pare gabeari. Bai. <laughs> Ez agitzen saldi esan dudan ez eskatu errepikatzeko. <risa> ez antagalituz aizu. Gusto kono zu mursego? Bai, egia esan ez nun ezagutzen eta behin junintzan kontzertu batera jakingabe osando zertarani joan, eta, eta <risa> ba, sorpresa ondia era manun. Eta gustatu zitzaiten, bai, zeiritu zitzaiten beintzat oso desberdinatzala eta proposamen oso berezia egiten zula eta gainea kontzertuaretan, Ella jantzan bat ere erosoa izantza izantokia ze ikusi genun lakasitan irunen hotza o kristonotza hotza <risa> <risa> <risa> eta baino lana oso guztera egon intzanta gaina museo gabestuzun de repente hasizana besten claro nik esate dizuet ezun sekula ikusi eta zeneginzere egiten zuren eta de repente ba eta bar eta hasizana besten bere hotz berezi horrekin edo Eta txipiroiak egiteko errezeta bat zan, abesten ari zan, eta irutu zutzaiten. Apotatu zenuen? Ez, baino, neol, baino, hori, oso ba, provokatzaia irutu zutzaiten, eta, eta ez dakit bere intentzio hori da, baina irutu zutzaiten oso, oso ironia handia zeukala, eta asko guztatu zutzaiten, eta eta ba, beste honekin inbeste ez. Entzun nuen, ba, gelitu nintzen, jo, ba, oso da. Alzolauego, frutatiduras bardaviscontiusco. Cauris magique arosta mi costumbre acabarse puro show a kingduo on carduai. Yarnos buenual del amarrosales y bere ahala Konturatu ginen eus no bat zinela Musika zale, amorratua, soziologiaan, doktoratu, mikroprobiotikan, abitua, artista puzkratua eburu jale. Zaiak eratzilo sonzikoen irakurrezina Zuta begille del diezina Logo esperako gazetatzi fermiña Berria argi arrok de luz eta ruta 66 zen artide duna Karne prudal, septimo bizio lizardiren baratzaren entzulea Zagaleta okari rozas, rotrige zaiz, pajeletonen zale xuchua Galpar soroskotado zizek dolez, lakanen jarraizu aie petoa Uh, la intelektuala intelectual um Tema Vera Sound Sirius Lemonday be va a Sonar Ertz Festivalera ta poiri gabe joaten serenatakoa Angel Roren twita retweetatzen ditu txenotakoa Vera Besala takt el chándal hori batarekin konbinatzen duzu Ato Patolondro Lo 74 separata Lapiko kritikoa, egunero begiratzen dituzun. Berlín eta New Yorkera bidaia. Ajo blanko saharrak irakurri. Egun jobdown eta diagonala. Zu. Piskat, aspaldi ez duen abestian zuntza. Piskat, ez <laughs> karo eskalde hori badauka yeah. batzutan idut zikatzen berria targia irakurtza ditut eta New Yorkera joan naiz berlinera estangelerrez dut retuiteatzen <laughs> bueno ba laizterri zango duzu titulua zuretxean aitzu er <laughs> <laughs> horretaz gai bueno, jarraiz ezagun zoza e, arrazakereako anaite agirrerekin gaude gaurko amapola morean eta abestiaren aurretik adibideak hartzen egon gara Eta, aztu baino lehen, ola, adibideak jartzeko eta azken aldian, azken hilabetetan ibili dugun gaia, ebola izan da, aitziber. Bai, bai, bai, bai. Eta hemen, eh, anaitzek berak ekarritu eh, adibideak, un, un negro sospechoso detener ebola hospitalizado. Hoi, el mundon, irakurregen honen. Un negro. Sospechoso. Sospechoso. <risa> Ez ki, karo, irakurtun duzgut baten eta etzea konturatzen, baina yeah. e, nik, karo, egunero irakurri berra daukat, bai, gozaltzerakoan el mundu irakurri berra daukat, eta <laughs> bizak izaten diago hori xamarrak. Aire duzu, gusaria. Batzutan kostaren zait pasatzea, baina, baina, karo, niretzako ere da, hori, vamos, kriston e, e, adibide ona, kapkintzen ditut, ez, ez baina ez bakarrik egun karionetan, hori eh, hori kontutan hartu, baina. Hau irakurri nun? Eta pasatu egin zitzaiten, baina gero, bueno, ez da gitzeo zerrek e, funtzionatzen du garunean, eta buelta atzera egin nuntze. Como un negro sospechoso jazeukan, bueno, tazegeiago, ez? Eta, bueno, ba, ba hori, zenbat konnotazio iru itzekin, ez? Beste bat bada, ona. Horinez kon ebola, fuego i pedra sobre la baia. El faro de melilla. Bai, hori zantzan izugarria, ba, hori, ulan, ez? Ba, ba jende talde batek e, pasatu zuen, ba hori salto gintzuen e, Melian eta e, el faro de Melia egun horrela, osea dan alotu zuen horrekin, ez gero astentzinen albistea e, irakurtzen horre bat izatein zuen titularrena eta bueno, albistea normal zemarra zen zan edo, ba bueno, ba, ez dakitzen bat jende pasatu zanatzu, e, ez dakitzen eta eta eta eta eta eta eta eta baino begiraz ez? izugarria. Eta hori profesionala da eta hori hania dit. Au, adibidez, ez da kasualidade bat. Ah. Hemen badago intentsio argi eta garbi bat. Lehengoan ez, eh. Un negro sospeitoso asketuste intentsio hori dago ni, ze eh? albiste txikitxike bat zan. Bai. Osea, orrialde ez da egin non, ez dauka ninungo garrantzi Eta nahizk ez kuriositatez, eh, aipatu dizu besteak beste el mundo eta berria irakurri izate atetzen dituzulazuk, paperean edo digitalean eh paper, o sea, baino digitale eh, paperekoa. Eskuratzen Papereko dozle. berzioa bai bai el mundo bai eta eta berria ere bai. Bai. Hola, Besteiga, be curiosidad de Chiqui. Bai, hor bai, bueno, diskusio daukagu, lanean noret e, za da ze desberrinda ezaten da publikatzen dana e, weban, online eta publikatzen dana paperean eta nik beti nahiago izaten dut, da eta albalin bada eta aukera balin badukagu papera Papere. papera irakurtzea. Eta nahiz aipatu dugu zure beguneroko lanaz eta barri dago gaur egun e, profesionala ditu zarela beintzat gai honen inguruan eta zu nola heldu zinen e, bertara. Ba kasualidades. <laughs> Oso kasualidades gaña se azkenean hori e, lagun batek esan ziten e, lagun kazetari batek eh orain ja kazetaria ezana por cierto utzi intzun eta oso kazetariona zan eh neretzako za, bueno, ez ereferentzia da, baina iritzen zaiten Kriston Carrero ja aurretik eta baina hura nazkatu zan Aspartu zen. Bai, e, lanbidearekin eta pena mantziten baina bera orain asko lasaiago bizi da eta oso ondo bizi da. Eta berari eskaini zioten e, hau ze sosen momentu horretan mugaken eta lan honengatik bilatzen zuten kazetari bat. Perfil hori beintzat gero ikusi de trampa eta beste gauza asko zere gehiago egin barri ezatzen diala eta bar baino perfil hori buka, e, bilatzen zuten eta eta gerturatu nintzen ikusteaz e, iruditzen daion bueno agian interes aukizek dezakela de, baino nahiko esteptiko jo nintzen ez es nuen mugak ezagutzen sosarrazkeria urrutitik. Eta aria junta, bueno, irtuzetan, ba, jendeak itxura hona zeukala, eta agian lana ere ondo egon zitekela, eta hola, xe, o sea, nahiko naiko eta eta ez militantzia batengatik edo horik gero, etorri zait. Ez zegoen beltze, susmagarririk e, bolegoan. Ez, danak txuriak eta gizonezkoa gainea. O sea, Ose, hor bai zegoela, tetxo e kristal. Horain <laughs> dela da zen, bat urtea gertatu zen kasualitate hori? Bai ia urte, ja, denbora pasada. Denbora pasada. Eta zure usteze zen nolakoa da Euskal jendartea etorken komunitatearekiko e, kontuan hartuz osan hitza dela. Bai. Ba hori behera, perspektiban jartzen badegu eta bueno, konparazioak kontu zein ber dira, ze ze gizarte bagoitzak bere ba hori, kontekstu bat eta egoera desberdin badauka, baina adibidez estatuari estatuarekin alderatuta esango nuke, karo, Gauza bat kontutan hartu behar dugu. Lehenengo ta bain, orain inmigrazioa jesten ari da, e, nik asko miresten dut, miretzi, osea, asko gustatzen zaite eta oso tipo ona eta herria iritzuten da gusti non ez Ezagitzago hutzen dezuen sos arrazakeriako, bueno, e, parta ideia eta hasiera hasieran beragontzan, bueno, sortzen, nola bai sos arrazakeria beraz izan hemen Gipuzkoan, ez? Eta berak oso ondo aztertzen du ba hori, errealitatean nondik nora dijoan kontua datua, bueno, dana dagie, nik beti CEO zer berdetenen Agustinekin hitz egiten dut. Eta arek adibidez orain esango duzu, claro, baina eske orain, Euskadi mailan eta, eta baitare estatu mailan eta e, ba Europa'n inmigrazioa negatiboa da. Gu orain momentu honetan inmigrazio saldo negatiboan gaude, horrek ez nahi du jendeak alde egiten ari dela, batetik. Claro, gero irakurtzen ditugu Melilla eta Zeutako inbazioak eta bar eta zertaz ari dea? Hitze egiten, claro, ez? Errua norbait ibota bertsaio. Claro, eta, eta esan, ba hori, hoentze aurrean daukatena, ez? Ba, e, 2006ko e, paiseko portada bat eta 2014ko beste batek, osa, oso antzekoak dira portadak, esanez, 30.000 eh Saharazpiko 30.000 pertsona daudela zeutan pasatzeko zai. Oaindela bauri, sortzi urte eta bainez. Horrelako bueno, erabilera eta gero ikusten deguna datuetara jun da, hori da, inmigrazioa saldo negatiboa da alde batetik. Eta Euskadin, e, bentsate, erkidegoan, nik uste gaudela ehuneko zazpian. Eta hor, e, zuk, galdetzen, da, eh? zuk galdetzen duzunean eta haitzio hartanik e, erantzun genoen, bere garaian, zuen ustez tematekoa da immigrazioa hemen Eta jendeak zen baterant duten du. Ni eh ustet nahiko goia goitikan edo 2120 hogeia esango nuela. Karo, eske hori da percepcio, berezadezua uneko 7 bakarrik dela, eta claro, hoe zer? Percepcio izaten da, hori, ba, bi edo hiru aldiz handiagoa. Alde batetik gu daukagun percepcio subjektiboa eta horregia ja, eh gure begirada ja e, e, kondizionatzen ari da, ez? Euskadien zemuz, e, zemuz bizia e, eta zemuz damaki guan iztasuna, eta inmigrazioa eta nola ikusten ditugu. Ba, ba hori, bueno, e, alderatuta, ba ez gaude gaizki. Baina horrek ez du, esan nahi ere, osondo gaudenik. Esan nahi dut, ba, juten basea, ba eta handiagoak dauden tokietara... Adibidez, Kataluña, edo Madrid, edo Andaluziako zenbaitoki, eta barrez nahi ditu hori oso erlazionatuta dago, eh? Eta gero egiten dian politikak, noskiz. Azken finan, nere ustez eta hori e, ba, asko esaten dugu. Azken finan, anistazuna berez, ez da ez errez positiboa, ez negatiboa, Anistasuna ematen dan zeo zer dan fenomeno bada, eta hori, hori landu egin barri zu. Ez nahi ditu, politika zuzenak eta egokiak aplikatzen badituzu dituzu, eh, anistazun hori gestionatzeko bat aterako honaterako dizu, eta hortun bai esan bueno, prinsipioz, anistazuna positiboa gaz, eh, guztiak haberastu daitezke, baino, karo, politika goker bat egiten bai zu, hor izu konfliktoa izan dezakezu gizarte horretan. Baina arazoak esan ze... dut, anistazunak ez dakarzti arazoak, baizik eta bai da gestionatu beharreko kontu bat, hori bai baina azken finean Gizartean guztiok elkarrekin bizitzeko, ba hori ba, gestionatu behar delako eta aniztasuna azken finean gure artean ere gon daitekelako. Claro. Ez bakarrik kanpotik datorrena. Hori da kontua. Eta e, zuen iritzi zein da e, anistasuna eta integrazioaren aldeko politika egoki bat ziren azken batean e, beti pentsatzen dugu ustez eskerrekoa den alderdi batek ba politika hobeak, ez? E, aplikatuko dituela eta gaur egun gainera Krisiaren e, Aterkia erabiltzen da eta ezin dugu ezer egin eta handik eta mendi moztu behar dugu eta barta bar tabar, eta azkenan aitzakia paregabea da ba, berez egin barko liratezkenak ez egiteko. Sosrazakariatik e, zen irutzen zaizue politika egoki bat. Bai, guk beti esaten dugu eta guretzako e, onarrizko kontua izaten da, guretzako e, analizeak eta egiterakoan eta realiadea aztertzerakoan, hor zehozer e, dorkinen bizitza erabat eta e, dorkinen esaten dutenean da, ba, Europa azkanpokoa, edo, bueno, esan nahi, estatusak diferentak dira. Eta hor badago ze zer deitzen dena atzerritarren legea, eta horrek erabat kondizionatzen du atzerritar horien bizitza. Eta hori oinarrizko onarrezkoa da. Ordun geroz eta gorragoa egin lege hori, persona horiek geroz eta e, arazo handiagoak izango dituzte, integratzeko. Eta gainera, e, atzarretaren lege hori okerrez banago, estatu bakoitzarekikoa da, ez da zela pentsa hemen, ekuadortar batek edo senegaldar batek, atzerritar lege berdina bai, daukada da, ez da? E, bai, bueno, hori da, or, horrekin or, lotuta bai, zehozer badago, baina hori da, botu ematerakoan, botu ematerakoan e, eta nazionaliadea lortzerakoan. Ezan nahi dut. Ba, adibidez, personek batez ere errazago lort dezakete. Ba, uste dia, Kolombia, e, ba, daude, herrialde batzuk, e, Kolombia, Argentina, Ekuador, ba, nik bi urterekin, ja, eskatu dezakete, dezaketela nazionaliadea, adibidez, ez? Bueno, hori, lehenago paperak lortuta, eh? Eta adibidez, eta hori oso oso da eta datu oso importantea da. Afrikako pertsonek, Afrikako herrialdetako pertsonek 10 urte berditu zuten nazionalidade hori lortzeko. Osake hor kontua oso importantea da ez hori eta. Horri Espainian, ezta? Bai, bai, hori hmm. estatu Espainiarean eta bueno, nik uzte Frantzian asko zero gara okay, kontua. Bai, bai. Alemaniaan ia eh, komentatzen diaten ezia imposible horregatik beti esaten dizuen segun edo zurekin alderatu gauza batzuko be, baina horrek zesan nahi du, ondo gaudela. Eta badago ba... estatu ere durik, zenet, orokorrean, adibidez, irrati komunitario edo irrati libren mundu honetan, beti epatzen da, ba, Argentinak daukala, eta, bueno, Frantziak ere badaukala lege nahiko onargarri bat, eta, bueno, errespetuzkoa, ez? Zertan. E, irratiekiko. Ah, eta e, etorkinekiko politikari lotuan badago herri eredurik. Fu, ba orain momentuan pesimista jamarra jarriko naiz, baina honik e, begiratzen badet eta batez ere Europara begiratzen badet, kontua e, oso itxuz jartzen ari da. Etorkinentzako eta, eta tzerritarrentzako. Ba hori ba adibidez e, e, estatuan, Espainian orain egugortzen ari diran politikak ez bakarrik estatuan, baizik eta ikusten badezue egaldeko muga horretan ez, ba, ba Espainiako estatua, edo Grezia edo mm hor, -hmm. ba nola gean gu muga, bakaro, E, batez ere egiten ari diren politikak dira kontrol politikak. Hor sartzen ari dira, gogortzen ari dira eh neurriak eta barreta bar, e, ez? Frantsian eh sekulan e, berezia izan danik e, integrazio politikengatik ze Frantsia e, guk hitz e, egiten degunean integrazio politika ereduez, duez, badago ba, adibidez, e, Eredo, multikulturala esaten dena da. Pa, ba, pixka bat izan zitekena Inglaterra, edo erresuma batua, izan zitekena Holanda, edo agian Belgika ere bai ez. Eta gero, dago, Frantzia dala, ba, asimilazioa. Ose, Frantzia, Frantziak egiten duen integrazio politika da kanporatzea. Ka, ka, kamporatzea, edo bentsat, bertan bizidianak, Guztiak pasatzen dira, ba bueno, e, esango nuke, eredu zurrun bat da eta hori da frantsesa izatea eta Frantziar identitatea, ez? Eta hori erosi berduzun, baita naiz eta beste guztia sobran dago. Esan da e, zuhat zerritarra balin eta Frantziar estatura joeten bazea, ahztu zazu zure hizkuntza eta ahztu bitzazu zure oiturak edo bueno, aian hain hain moturren baina bai, ez, ba, ez Frantziar izatea ez du esanai ba beste beste hizkuntza bat, eh hitz Itzieta adibidez edo beste erlijio bat edo erlijio bat izatea adibidez, ez? Hori da ikusten. Etak, ikusten da na. E, krisi ekonomikoak badu eraginek arrasakeriaren igoeran. Jendea azken urtetan, ba e, krisiaren izenean eh, errodunak bilatzen ari da. Bai. Eta gainea bestalde batetik hartzen ari dira neurri politiko eta ekonomikoek e, errudunak e, markatzen dituzte. Baitare, esan nahi Zazken fina, noa indala urte pare bat, Estatu Espainiarrean, osasun zerbitzuetan, erabak izan, osasunak enduko zitzailela, paperi gabeko etorki nahi. Horretan, izugarrizko garritzko eta protestak egin genituen elkartetatik eta giza eskubiden aldeko elkartetatik, zi, iruitzen zitzaigun, izugarrikeri bat, etzan, hainbeste diru aurreztuko, eta hori demostratzen ari da, zazken pinan, bueno, ez da, ez da zer lortu alde horretatik, ez? Eta gero zegertatzen da, karo, esan nahi dit, murrizketa politika horiek baitare, areagotzen dute, egon daiteken arrazakeria, Nik ezetuzte krizialdi batek arrazakeria sortzen duenik. Arrazakeria hor dago. izan bai. e, e, gaitezke e, arrazistagoak, edo gutxiago. Baina hor dagoen zeo zer da batzutan piztu daiteke, eta beste batzutan ez, karo, guztiak balinba daude, oso ondo bal, bizi balinbagea, eta gure beharrak asetuta balinba daude, daude gutxi inporta ondokoa zein dan, edo zertan da bilen, edo baino, karo, ja, murruzketa batzuk balinba dauzkat, eta nire e, lana gal, galba dezaket, eta bar eta bar, ja, aztena, ez karo, amorru hori eta frustrazio hori, eta, eta kontrolatzen ez deten egoera hori, e, nolabait nik errudun bat bilatu nahi dut. Eta gainean, ondotik, agian norbaitek esango dit, hori da, erruduna. E, Zer Hori ikusten hori gau hain euskadin, e, gaztei zen. Diru laguntzak eta direnean ez... E, hemen goi ez dietela guntzen erakundek kanpotarrei bai. Mm. Nire inguramintzat hoi askotan bai. entzun dut, eta hoi hartzungo e, behin baino gehiotan esan da, gehen laguntzen direnak e, ez direla. Ez kanpotar esaten ditugun mm. oiek, ez? <laughs> Berenetan laguntzen direnak behar dutenak direla. Hemen e, monedita da. Arazo, ez da, monedita falta denean... E... <laughs> Eztia zeusten bestia jartzen eta gero mirarik esango dit. Joe! Nik? <laughs> Anaite, bigarren abestia naiz eta berea lasikoaren galdetekin morearekin, baina La Santa Ceciliaaren e, monedita aukeratu duzu. Bai, bai, Ba, abestio horne grazia ondia egiten ditu gaina gainea humore jartzen nau, e, bau da ontan deskurritu nuen eta gaina azken... Pasatako bizilagunaken, bueno, bideo e, bat egiten dugu, bazkari guztiekin eta bar, eta musika, jarri genion parte. Eta, bueno, da, e, Los Angeleseko talde bat, nik uste, ba, bueno, e, gurasoak, e, Mexikarrak izango direla edo, eta beste dute hori ba, bai gazteleraz, bai inglesez. Eta hauk unbia bada, baina e, gaina guztatu zitzaitena da, ez nitun ezagutzen, eh? baina, bueno, engantzatu gehi nintzen. Eta adibetua, bueno, abaren berzioak ere egiten dituzte eta inglesez ere abesten dute eta oso, oso nasketa kuriosoa daukate eta, eta hori irutzen dut, bueno, martxapizkada dauken abestia. <totipa> vacaciones en alta mar nada eh bukato día abrazo que karto ituzte orain gero itz eh nere oporrak eta orain gan urtarrilla da baina bueno santua bai eta txarra esttxa dugu sarreran orain ikasteari diozula berriz, zola berdintasune ze Eta, bueno, galdera litzateke berdintasuna eta edota generoa eta imigrazioa lotu daitezke, ezin daitezke lotu eta batez ere ze egoeratan daude gaur egun emakume etorkinak. Hmm. Baba, ikasten hasi naiz, eh genero eta feminismo iker ikerketa masterra lejoan urruti urruti jeltzun da hori. Lejona eta etartzeko hixea. Eta, eta eta eta lotu daitezke generoa eta feminismoa eta inmigrazioa. Hortarako hasi naiz master hori egiten. Ze irutzen zitza diten gauza asko aman comunean daudela, batez ere e, nire hildoa ildoa izan bat komunikazioa, eh, eta iruten zait ba hori guk proposatzen ditugunean, eh, ba nola landu daitezken albisteak edo informazioak edo gertakariak ikusten nuen askotan estrategiak oso berdinak izan daitezkela bai genero erako eta, eta bai eh, inmigrazio erako. Nere idea hori izan zen eta, bueno, pizkad formazioa sakondu horretan eta, eta generoan sakondu batez ere. Eta hortik horrea ja, ba, biek ustartu, eh? Baina karo sartu naiz. Eta derrepente horri ikusi dut gauz askago dela. Lan asko. Egiteko, asko egiteko, asko pentsatzeko eta asko egin itekela. Hor ba lan ondie esaten ari da, baino baina nikuste produktu izango dela. Ja, berriro berriero hasi naiz, gogarekin hasi naiz, hartu dut urtea, z, e, bueno, bukatuen pixkat desanimatuta egia san, ez da dana e, ba hori. Arroxa izango. Oporretara joatea ez itrae problemas, ba, ikastea bai, ikastea <laughs> керек. Bai, bai. ere hori, eh? Ba, askotan eh aspettativa handia jartze ditugolako gozatan eta gero claro, e, e, ikusten duzu ba lurrego du ere zula eta realistagoa izan eta eta ba, zana, dana maravilloso, ez. Baina bueno, eta emakume etorkinen egoera nolakoa da? Babakizu, bakizu, zein izango da nere erantzuna? Segun bai. <laughs> Segun emakume etorkin eta sari garen Hore e, korrean, bueno, zuek ezagutzen ditu zuenak, eta hemendik nahiko pasatu dira, eta Main. hori eskertzekoa da, eta ba, begira bain, lore bat botako ditu zuen, zer irutzen zait, alde hortatik lan, lan interesantik egiten zuela, ez, ba, bintzat, guk beti esaten duguna, izaten da, azken finan, inmigrazioa edo, etorkinak edo, edo kolektibo edo persona errepresentatzeko beraile eman bertzaia hotxa kontatu dezaten, ba, hori, personak diala, ez bakarrik kategoria bat, ez? Eta hori oso importante da, da ustez hemen saiatzen e, zela, saiatzen gara, egiten, Eta bueno, zegoera da, ba segun, e, adibidez guk orain eh e, egin genuen eh Gipuzkoa Solidarioa Ekitaldea aurten izantzan etxeko langilei buruz, emakume, dira emakumeak eta horietatik asko dira etorkinak. Eta hori ez da kasualitatea. Ez da, guztaren zaielako lan hori, holako kontuak, ez? Adibidez, kolektibo hori, kolektiboa da, asko dira, zehazken finan, e, aurkitu dezaketen lan bakarretakoa, gertatzen ari da, hori da, etxeko lanetan ibiltzea, edo zaintzan, ez? Mm. Eta alde hortatik, eguera, nahiko txarra da. Nahiko txarra da, e, zehazken finan, sektoria oso precarioa ze Zehazken finan, ba, adibidez, guk beste dozein lanetan, e, langabezia, ehm... Eskubi hori daukagu, ba, txeko lanetan ez dago hori, adibidez, ez? Holako kontu korduan da, oso prekarizatua, eta asko, emakumetorki nekdeana, eta gaina, karo, hori guztia irentxi behar dute, ze azken finantz, lan hori galtzen badute, e, papera galtze dituzte, ez? Hor dago beti, ba, espiral hori, ez? Burratu zait, adibidez, galdera, hain, galdera gano, bat, nahi det, e... bai, bai hori. Burratu zait galdera bat, e... Gainere, Gualba, saioaren bukaeran ere ez dakit beranduak jote de, baina e, politika integratzaileak edo beintzate anistasuna benetan e, bermatzeko eta respetatzeko eta baloreiek indartzeko e, badaude erantzule politiko batzuk, ba, lan postu edo funtzio horretara iritsi direnak, inoiz jodo izan dute zuen aholko eske? Bai eta nahiko esan berdegu nahiko interlokuzio ona daukagula adibidez eh oraindela e, abendukaeran adibidez euskojaurlaritzaren eskutik sortu zen era berean sarea hori neri eizugarri positiboa irutzu zait ze berean ez bakarrik e, sausarrazageria daude 12 elkarte eta era guztietako elkartea daude bai feministak, bai LGTB kolektiboak, bai jitoak, gaude sosarrazakeria... E, jende asko giza biden inguruan lan egiten ari geana eta e, egingo dana da pixka bat antolatu edo estrukturatu sare bat atzemateko, detektatzeko diskriminazio kasuak eta guztiok izan ditzagun, oinarrizko e, ezaguarri batzuk eta jarraitu ditzagun, ba, ba, antzeko neurri berdinak izan ditzagun, ez? edo kriterio berdinak. Ez? Eta hori aduez, e, instituzioaren eskutik piskabatorri e, lagundu du. Ez? Bestale batetik guk sosarrazakiriak gipuzkoan oso interloguzio ona eta beratxa eta, eta bai... Bai, positiboa daukagu, adibidez, e, udal askorekin batez ere, eta hori, bai, ikusten dugu egunerokoan, e, adibidez, inmigrazio e, teknikariak dauden udaletan gurekin asko kontatzen dute, uhum. Bere lana aurrera eramateko, ez? Eta, eta aldan urrian desde lugu gu laguntzen zelatzen da zertarako gaude, ez? Osa, en, ez nahi, ez azken finean guk ere, argi ikusten dugu, inzidentzia politikoa oinarrezko badala. Bai, sensibilizazioa iritzi publikoaren aurrean, baina baitare, Instituzioekin lan egitea hori oinarrizkoa da. Mm. Eta, eta alternativak eta politikak planteatu eta zehazken finango gaude hori egunerokoan etorkinekin lan egiten eta nik hori ere baliagarria izan daitekela e, Instituzioen zako eta ari gure e, informazio eta denuntzia bulegoa donostian diputazioarekin e, itzarmena dauka hoa indala ez dakitzen bat urte ez. Orrer ere eta u 6 e, hilabetero txostenak pasatzen dizkigu, eta harreman badago esan. Bai hori oinerrizkoa da. Ba nikuztetan haitzerekin e, askorekin bezala bi saio bai. grabatu ditzazkegula siru denbora ba, gainan ba, ba. dago eta galdera asko egin gabe utzi bai, eh. Bai. Ba pila bat. Ba haitze hau galdetegi morea da eta azkar batean erantzun behar da. Vale. Ba, Ekin. Niko naiz. Gustura egontzera. Bai, urduri eh, baina oso gustoroa bai. Zer koloreko amapola gustatzen zaizkizu? Gorriak. Zer da zuretzako berdintasuna? Oinarrizko gauza bat, osea, personen arteko berdintasuna. Dez berdintasunak egitea bai jatorregatik bai, generagatik bai, sexuatik bai, iruditzen zait, era bat, vamos... Atzerako ja, eta, eta ja, hogeita bat mendean gaudela, eta guztiogia pila jarri beharritu gula, beste goza batzuk egiteko, eh? Izpil jaurrean e, jartzen zarenean zer ikusten duzu? Fuf, ba, segun, e, eguna daukadan. <laughs> Handitzen zarenean zer izan nahi duzu? Ba... Jan naiko hand, handitu naiz, eta baindik ez daukat garbi ezer izan, izan editen, e, modelo batzuk edo referente batzuk badauzkat, eta ba, batez ere, persona ona. Eta nortzera, bat irutuko zaizue, baino iritzun zait persona ona, eta besteekiko ekiko o, o, bentsat, ba hori. E, ondo jokatzen duena e, oso, oso importante iritzun zait. Horrengo galdera hori sebera da, erreferenterik izan alduzu? Badauzkat, badauzkat, batez ere, eta hori ba, sektabatean izateagatik ertatzen dan kontua da, ba, era bat atrapatuta gelitzu zela ez, baina adibidez, e, nere inguruan, e, nere iso sarrazakiriak ema, aukera eman dit, e, izugarrizko jende interesgarria ezagutzeko, batez ere alde, alde humanotik ikusita, badauzkaten baloren gati, gero danetik dago, eh, sektagustieta bezala, ezpentsa pentsa guztia garela... Hipermajoak ez daneti dago gainino duzugo bai jende oso oso interesgarria aurkitu dut. Marxiak zorzi azdarba hogeita bost zerdia? Pu egin beharreko egin beharreko egunak zortzia ospatzeko eta hogeita boz da oraindik e, salatzeko eta eta askori esateko piak jartzeko. gauza asko dago egiteko. Lan eguna bukatzen denean eta etxekobiltzak eskuan dituzla zer pentsatzen duzu. Zerbeza bat. Zerbeza. Eta eman dikateratzen zarenean, zertan hasiko zara pentsatzen? Ba, zerbeza bat. Zerbeza bat eta urrengo gaila itziberrekin, haber, dexente de ateratzen dan eta fundamentuz egiten deten, eta haber. Amarretiz emateko puntuazio ematen dio zu garko saioari. Oso kritikoan naiz. Gurekin ez, izan zure gure. Bai, bai, bai, ez, yes, horregatik, horregatik media bat egiten ari naiz momentu honetan. Ez oso gustorago naiz eta, bueno, eh, espero ete emakarra da, ba, ba nola bateko interesa piztu izana gaiari buruz entzuten duen arengan. Ba, baina ez demakirat behar du batetik amarrera. Bai. Eta zue utxiko, eh? <laughs> Zazpiterdi? Bueno. Piskamedia jaisten diguz bai, horrela, eh? Baina bai, bai. oh, bai, esan eh. ditzuet, esan ditzuet kritikoa naizela hori jende guztiak esaten dit, kritiko egia. Ba nahitze, esan ditzu zuri ere datorren, e, gombi galdera bat, utzi behar diosula, eta... Zure txanda? Karo, ez dakizindan, da... Ez dugu esango. Ez dugu esaten inoiz. Uu. Kasu hontan ez dakigulako norden adibidez, baina... Ja, horrein dipentsatu gaukazue. Ba, ez tia bat ere erraz jartzen, baina e, bizidan tokian, e, bizilaguna etorriko balitzaio berria eta izango balitz hijitoa nola hartuko luke. Horra galdera, ba nahitzea ezkerrik asko asko ikasi dugu. Nik ere baizuekin, no? Eh? Ikasiko dugu gehiago. Ni ere bai zuekin. <risa> Eta mirari... Ama egun barro izango gara. Horri da. Auzkalo, ok. orden Euskalo Horretarago pizti, irratiak. Ai, <risa> hoki ok, izan. Aio, aio. Aio.